Розділ п'ятий. Курінь. Генчин курінь зроблений з дощок, гілля і листя між трьома деревами. На висоті півтора-двох сажнів. Знизу він непомітний, але з нього видно весь Ревськ, вокзал, Десну і дорогу, що веде в село Носівку. В ньому прохолодно, пахне сосною, і листя ледве мерехтить під західним промінням лепневого сонця. «Як же ти тепер додому підеш?» – запитав Генка. Адже тобі влетить від бабусі. Я додому взагалі не піду, заявив Мишко. Як же це? Дуже просто. Для чого мені? Завтра поливой піде з загоном банду Нікітського ліквідувати і мене візьме. Треба обов'язково банду ліквідувати. Генка розріготався. Хі -хі -хі, яким же ти будеш у загоні? Відставної кози барабанщиком? Смійся, смійся, незворушно мовив Мишко. Мене поливой розвідником бере. На війні всі розвідники – хлопчики. Поливой наказав мені ще підібрати хлопців. Але він з жалим подивився на Генку. Немає в нас підходящих. Мешко зітхнув. Доведеться вже, мабуть, самому. Генка прохально заглянув йому у вічі. Ну гаразд, поблажливо промовив Мишко. Принеси мені чого-небудь поїсти, і ми подумаємо. Тільки дивись, нікому ні слова. Це великий секрет. «Ура! – закричав Генка. – Даєш розвідку!» «Ну от! – розсердився Мишко. – Ти вже горланиш, розголошуєш таємницю. Не візьму я тебе!» «Не буду, не буду! – прошептав Генка. Зліз з дерева і зник у саду». Чекаючи Генку, Мишко простягнувся на дощатому помості куріння, уткнувшись під боріддям в кулаки. «Що тепер робити? Не ночувати ж на вулиці, а повертатися соромно. Перед дідусем соромно. Він згадав про куртик. Ще чого доброго хтось наткнеться на нього, тоді буде історія. Мешко крізь листя дивився в сад. В ньому ростуть нескорослі яблуні, гіллясті груші, кущі малини, агрусу. Чому на різних деревах ростуть різні плоди? Адже все це росте підряд на одній землі. На мешковій руці появилось сонечко, кругленьке, з твердим червоним тільцем і чорною крапкою голови. Мешко обережно зняв його, поклав на долоню і промовив. «Сонечко, сонечко, полети на небо, принеси нам хліба». І воно розкрило тоненькі крильці і полетіло. Зіщить оса». Вона кружляє над мешком і, замовкнувши, сідає йому на ногу. Вжалить чи ні? Якщо не ворушитися, то не вжалить. Мешко лежить нерухомо. Оса деякий час лазить по його нозі. І, задзищавши, полетіло. Непомітний, але величезний живий світ копошився навколо. Камашка тягне глицю, а поряд з нею рухається маленька вугласта тінь. Он скаче по траві коник на довгих зігнутих, ніби зламаних посередині ніжках. По садовій доріжці якось незграбно боком скаче горобець. А за ним напівсонними, примруженими, але уважними очима стежить кіт, що дрімає на східцях альтанки. І вітер пробігаючи, колише запах трави, аромат квітів, пахощі яблунь. Приємна знемога володіває Мишко. Він дрімає і забуває про неприємності сьогоднішнього дня. У курінь засапавшись, видряпався Генка. В нього за пазухою великий кусень теплого, ще не довареного м'яса. «Ось, дивись!» – прошепотів він. «Прямо з каструлі витяг. Там суп варився!» «Здурів!» – жахнувся Мишко. «Ти ж усіх без обіду залишив!» «Ну що ж!» – Генка по-молодецькому труснув головою. «Я ж у розвідники йду! Хі -хі, нехай варять інше м'ясо!» Він самодоволено захихикав. Мишко м'ясо, розриваючи його зубами й руками. «Ну й тюхтій, Генка! Влетить йому від батька!» Батько в нього сердитий, високий худий машиніст з сивими вусами. І мати в нього не рідна, а мачуха. «Знаєш новину?» – спитав Генка. «Яку?» «Так я тобі сказав». «Справа твоя». Тільки який же з тебе розвідник? Ти там теж будеш зі всім ховатися від мене. Загроза, прихована в Мишкових словах, вплинула на Генку. Тепер, після викрадення м'яса з каструлі, у нього одна дорога – в розвідники. Отже, треба підкорятися. І Генка сказав. Щойно в нас був один чоловік з носівки. І він каже, що банда Нікітського зовсім близько. Ну і що ж? Люто розжовуючи м'ясо, запитав Мишко. Якщо? Вони можуть напасти на Ревськ. Мешко засміявся. Хе-хе-хе, і ти повірив. Ех ти, а ще й розвідник. А що, зніяковів Генка. Нікіцький тепер біля Чернігова. На нас він ніяк не може напасти, тому що в нас гарнізон. Зрозуміло, гарнізон. А що таке гарнізон? Гарнізон не знаєш. Це, як тобі сказати, це тихше, чуєш? Прошепотів раптом Генка. Мешко перестав жувати і прислухався. Десь за будинками пролунали постріли і потонули в синьому куполі неба. На станції завив гудок, поспішаючи і захлинаючись за кулемет. Хлопці перелякано причаїлися. Потім розсунули листя і виглянули з куріння. Дорога на носівку була вкрита хмарами куряви. На станції йшла стрілянина. І через кілька хвилин вздовж вздовжопустілої вулиці з гіком і свистом нагайок промчали вершники в смушевих шапках з червоним верхом. У місто вдерлися білі.